بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 Haji Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar amma ba'd Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia Pada hari yang berbahagia ini kita semua berkumpul dengan suatu kegembiraan Kegembiraan akan karunia dan rahmat Allah menyaksikan suatu hari yang sangat agung salah satu simbol Islam yang besar Hari Idul Fitri Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya likulli ummatin ja'alna mansakan kunnasikhu Bagi tiap-tiap umat kami telah menetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan syariat tertentu ini ditafsirkan oleh Ibn Abbas bahawa setiap umat dijadikan untuknya suatu id demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir At-Tawari di dalam tafsirnya ketika Rasulullah SAW mendatangi kota Madinah, penduduk Madinah memiliki dua hari yang mereka bergembira di dua hari tersebut pada masa jahiliyah. Rasulullah kata Allah waalaikumussalam pun bersabda, Inna Allaha Qad abdalakum bihi ma khairan min huma yom fitri wa yom an Sesungguhnya Allah telah mengganti kedua hari itu untuk kalian dengan dua hari yang lebih baik dari keduanya, hari Idul Fitri dan hari an Nahar Idul Abha. Demikian diruwetkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Nasai. Karena itu berbahagialah dengan nikmat Idul Fitri ini. Dan bersyukurlah kepada Allah atas segala karunia yang tidak mungkin kita jumlah, atas segala nikmat yang tiada terhingga dan tak terbilang. Wa inta'udu nikmat Allahilah tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallahi alhamdulillah wahai umat Islam bersyukur akan nikmat Allah adalah suatu kewajiban yang merupakan lambang penghambaan mahligai ubudiyyah kepada Allah Subhanahu wa taala Allah taala memerintah washkuru nikmatallahi in kuntum iyya ta'budun dan syukuri nikmat Allah jika kalian menyembah hanya kepadanya semata kesyukuran akan nikmat adalah hal yang menambah nikmat dan karunia ya Allah sebagaimana yang Allah ingatkan di dalam firman-Nya wa itta'adana rabbukum la in la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid da ingatlah juga ketika Rabb kalian memaklumkan sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian Namun jika kalian mengingkari nikmatku, sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Siapa yang bersyukur akan nikmat Allah tidak perlu khawatir terhadap musibah dan siksaan, kerana Allah telah menjamin di dalam Firman-Nya, Ma'ayyab Allahu b'adabikum, insha'kar tum wa amantum, wa taala Allahu shaqiran alimah. Mengapa Allah akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman dan adalah Allah dan Allah adalah Maha Mensyukuri lagi Maha Mengetahui. Allahu Akbar Kabiira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kaum muslimin dan muslimat, pada hari Idul Fitri yang bergelimang nikmat ini, marilah kita merenungi dan mengingat-ingat berbagai nikmat agung yang dengannya Allah memuliakan kita sebelum datang suatu hari saat segala nikmat Allah akan dipertanyakan. Allah Taala telah mengingatkan, "Tsumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanyai pada hari kiamat tentang segala nikmat di dunia. Di antara nikmat-nikmat tersebut di antara nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat keislaman dan keimanan. Allah mengingatkan: Al Yawma Akmal Tula Kum Dina Kum, Wa Atman Tulaikum Naimati, Warabi Tula Islam Adina. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah kucukupkan nikmatku kepada kalian, serta telah kuriroi Islam sebagai agama kalian. Pelajarilah dan renungilah keindahan Islam yang merupakan satu-satunya agama penyelamat di dunia dan di akhirat dan jangan sekali sekali mengharap pedoman dan solusi kecuali dari syariat Islam wa may yabtaghi ghayran islami diinan min wa huwa barang siapa yang mencari agama lain selain agama Islam sekali sekali tidaklah agama itu akan diterima darinya dan di akhirat dia tergolong sebagai orang-orang yang merugi di antara nikmat Allah yang banyak dilalaikan oleh manusia adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Yusuf alaihi salam mengingatkan, "Wattabatu millata aba'i, Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Ma kana lana an nusyrika billahi min shay'. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan-nas, walakinna akthara an Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku. Ibrahim, Ishak dan Yakub tiadalah kami para nabi memperssekutukan Allah sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepadanya. Karena itu bersyukurlah kepada Allah dengan memurnikan segala ibadah hanya untuknya balilah ta'abudu wa kum minasyakirin hendaknya hanya kepada Allah semata engkau menyembah dan hendaknya engkau tergolong sebagai orang-orang yang bersyukur dalam memurnikan ibadah kepada Allah terdapat cahaya dalam kehidupan dan jaminan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam firman-Nya man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ya'malun barang siapa yang mengerjakan amalan salih baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman Sesungguhnya kami akan memberikan kepadanya Hayatan tayyibah Kehidupan yang baik Kehidupan yang bahagia dan sesungguhnya kami akan membalas mereka Dengan pahala yang lebih baik Dari apa-apa yang telah mereka kerjakan Ingatlah Hanya dalam pemurnian ibadah kepada Allah lah Tercipta keamanan dan ketenangan hidup Bagi orang-orang yang terlepas Dari belenggu makhluk dan belenggu syaitan Allah Azza wa Jalla berfirman Alladina amanu Walam yalbisu imanahum bidulmin Ula ika lahumul an nuahum muhdadun orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan dengan keboliman yaitu kesyirikan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang akan orang-orang yang mendapatkan petunjuk kerana itu berdoalah hanya kepada Allah mohonlah perlindungan kepada Allah saja. Tuluskan nazar dan penyembelihan hanya untuk Allah. Berharaplah hanya kepadanya semata. Gantungkan segala masalah, gundah bulana kehidupan hanya kepada Allah yang mencukupi hambanya. Kul inna salati wanusuki wa mhiya wa mamati lillahy Rabbil alamin la shariqalahu. Wabilalikahumirtu wa nawwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku. Serta hidup dan matiku hanya untuk Allah... ...Rab alam semesta... ...tiada sekutu baginya... ...demikian itulah... ...yang diperintahkan kepada aku. ...dan aku adalah orang yang pertama-tama... ...menyerahkan diri kepada Allah... ...berhati-hatilah... ...terhadap perbuatan kesyirikan... ...dalam bentuk berdoa kepada selain Allah... ...mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan... membuat sesajian... ...ke gunung, ke laut... ...maupun tempat-tempat yang dikeramatkan. Sebab seluruh hal tersebut adalah kesyirikan. Dan kesyirikan adalah penghancur kenikmatan... ...dosa terbesar... ...yang akan mengakibatkan kelakunya kekal di dalam neraka. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan... ...innahu man yushrik billah... ...fapada harramallahu wa jannat... ...wama'wakunna' wa ma'alil zalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah... Berbuat kesyirikan kepada Allah Pasti Allah akan mengharamkan sorga kepadanya Sedangkan tempat tinggalnya adalah neraka Tidak seorang penolong pun Bagi orang-orang yang dhalim itu Memalingkan ibadah kepada selain Allah Adalah kehancuran terhadap seorang hambat Allah menegaskan وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَقْطَبَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِالرِّيْحِ فِي مَكَانٍ سَاهِرٍ بَرَأْنَ سَيَأْتَى الَّذِينَ بَرَأَوْا بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا أَنَا مِنْهُمْ وَمَا أَنَا مِنْهُمْ وَمَا أَنَا مِنْهُمْ adalah ancaman terhadap sebuah negeri dan penduduknya menuju mana petaka dan kebinasaan Allah telah mengingatkan wa qalu attakhadara rahman walada laqad jaitum shay'an idd takad as-samawati yatafattarnu min quwatin shaqqal ardu wa taqirrul jibalu hadda an da waliyir rahmani walada wa ma dan mereka berkata Allah yang maha pemurah Mengambil anak. Sesungguhnya kalian telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit itu pecah. karena ucapan itu. Serta bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh. Perhatikan bagaimana keberadaan alam semesta dengan keberadaan kesyirikan. Ia tidak hanya menduakan Allah di dalam ibadah. Bahkan dia dhuakan Allah di dalam dasnya bahwa Allah memiliki anak. Hampir-hampir langit pecah kerana ucapan itu, serta bumi terbelah dan gunung runtuh. Sebab mereka sebab mereka menyuruhkan bahwa Ar-Rahman mempunyai anak, padahal Allah Ar-Rahman tidak tidaklah layak memiliki anak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang patut kita syukuri adalah suatu yang Allah jelaskan dalam firman-Nya waskuru id antum qalilum mustafaquna bil ard taqafuna ayataqattafakumun nas faawaakum wa ayyadakum binafrihi wa razaqakum minat thayyibatil allakum tashkurun. Da ingatlah ketika kalian masih berjumlah sedikit lalu tertindas di atas muka bumi. Ayat ini kepada para sahabat kaum muhajirin Allah mengingatkan keadaan mereka ketika mereka berada di Mekah. Ingatlah ketika kalian masih berjumlah sedikit lagi tertindas di atas muka bumi, kalian takut bila orang-orang Mekah akan menculik kalian, maka Allah memberikan tempat menetap untuk kalian, yaitu mereka berhijrah ke Madinah. Dan Dia telah menguatkan kalian dengan pertolongannya serta Dia melimpahkan rezki kepada kalian berupa yang baik-baik agar kalian bersyukur oleh karena itu Allah memerintah untuk mengingat nikmat yang agung tersebut di dalam firman-Nya wa tasimu bihablillah jami'an wa la Wa zkurū ni'matallāhi 'alaykum in kuntum 'adā'an fa'alafa bayna qulūbikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwāna wa kuntum 'alā shafā hufratin minan-nāri fa'anqadakum minhā kadhālikayubayyinullāhu lakum āyātihī la'allakum tahtadūn dan berpeganglah kalian semua kepada tali agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika dahulu pada masa jahiliyah Kalian bermusuh-musuhan Maka Allah mempersatukan hati kalian Lalu menjadikan kalian Orang-orang yang bersaudara Kerana nikmat Allah Juga kalian telah berada di tepi jurang neraka Tapi Allah menyelamatkan kalian Dari neraka itu Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya Kepada kalian agar kalian Mendapat petunjuk Agama kita satu Rab yang kita sembah hanya satu Qiblat kita juga hanya satu Hindarilah segala bentuk perpecahan dan perselisihan berupa kesukuan, kelompok maupun persekutuan. Allah telah menegaskan wala takunu minal musyrikin. Min alladziina wa kaanu syi'a min alladziina farraquu diinuhum wa kaanu syi'a qul wahhib bimaa ladaihim farehuna jangan kalian tergolong sebagai orang-orang yang berbuat kesyirikan yaitu orang-orang yang memecah belah orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa-apa yang ada pada golongan mereka Kau muslimin dan muslimat jemaah salat id yang berbahagia di antara ummat Allah kepada manusia adanya sebagian mereka yang menjaga sebagian yang lainnya. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan: Walaula dapat Allah ina sababu bi baghdin la fasadatil arz walakin Allah adu fadlin al alamin. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia terhadap sebagian yang lain pasti rusaklah bumi ini. Tapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas alam semesta. Ada dua tonggak pengaman di tengah manusia, yaitu pemerintah dan ulama. Berkata imam sahli ibn Abdillahi al-Tashturi, لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان والعلماء. فإنكم عظم هذين أصلح الله كدنياكم وإخراهم. وإن استقف بهاذين أصلوا كدنياكم وإخراهم. Manusia akan terus-menerus berada di atas kebaikan selama mereka masih mengagungkan Sultan dan ulama. Ketika mereka mengagungkan keduanya, Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Apabila mereka menghinakan keduanya, maka mereka telah merusak dunia dan akhirat mereka sendiri. Demikian disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Oleh kerana itu. Hargailah pemimpin dan pemerintah kalian, sebagaimana wayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakramas Sultan Allahi fi dunya, akramahul Allahu yom al kiamah. Wman ahanas Sultan dunya, ahanahul Allahu yom al kiamah. Baran siapa yang memuliakan Sultan Allah di dunia? Allah akan memuliakannya pada hari kiamat. Namun beran siapa yang menghinakan sultan Allah di dunia, Allah akan menghinakannya pada hari kiamat. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man min amirihi syai'an falyashbir, fa man kharaja min as-sultan syibran ma tamita tajahiliyah." Beran siapa yang membenci sesuatu yang ada pada pemimpinnya, hendaknya dia bersabar. Karena siapa yang keluar terhadap sultan walaupun sejengkal kemudian dia mati, matinya adalah mati jahiliyah. Demikian diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Bukanlah hal yang terlarang memberi nasihat kepada penguasa. Namun bukan dengan cara ribut-ribut dan keonaran. Bukan pula dengan teriak-teriak di jalan dan membuli manusia. Kewajiban nasihat terhadap orang yang berakal sesuai dengan etika dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man arada an yansahadi sulthanin fala yubdih alaniya walakin ya'khud bi yadihi fa yakhlu bi bain qabil min hufadhat wa illa kana qad siapa yang ingin menasihati penguasa janganlah dia tampakkan nasihat itu dengan terang-terangan Namun hendaknya dia mengambil tangan penguasa itu Dan berduaan dengannya Kalau si penguasa menerima Itulah yang diinginkan Kalau dia menolak Maka dia telah menunaikan kewajibannya Demikian diriwayatkan oleh ibnu Abi Asim Al-Hakim, Al-Bihaki dan selainnya <coughs> Dan terhadap pemimpin Untuk berlaku adil Dan berlumah lumbut kepada rakyatnya dan menjaga segala kebaikan dan kemaslahatan untuk mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan: Mamin adin istarakul Allahu raiyatan, fa lam yahutuhha bi illa lam yajid raihahat jannah. Tiada seorang hamba diberi tanggungjawab oleh Allah dengan suatu tanggungjawab, kemudian dia tidak menjaganya secara tulus, kemudian dia tidak menjaganya secara tulus dan maksimal. Kecuali dia tidak akan mencium baunya sorga Demikian diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Dari Ma'akil bin Yasar Kau muslimin dan muslimat Juga ketahuilah Kedudukan para ulama sebagai lentera umat Dan pembimbing mereka menuju jalan yang lurus Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun." Ta Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik diantara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an itu. Demikian diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Utsman bin Affan. "Kaum muslimin dan muslimat juma' salat Eid yang berbahagia." Keberadaan rumah tangga yang memberikan kesejukan antara satu dengan dengan lainnya adalah sebuah nikmat yang hendaknya dijaga. Hendaknya kepala rumah tangga tidak menelantarkan nikmat Allah dengan membiarkan adanya kemungkaran di tengah rumah tangganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," Ku anfusakum wa ahlikum nara, wakuduhal nass wal hijarah, alihah manaika geladun shidat, la yaksunallah ma'amarahum wa yakalun ma'yuqmarun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Api neraka yang bahan bakarnya dalam manusia dan batu, penjaganya dalam malaikat-malaikat yang kasar, keras. Dan mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Kau muslimin dan muslimat. Rasulullah SAW mengingatkan kita akan lima nikmat yang banyak dilalikan. Beliau berpesan dalam sabdanya yang mulia. Ibnanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramik wa sihataka tabla sabamik wa ginaaka tabla fakrik wa tarazaka tabla syublik wa hayataka tabla mawtik manfaatkanlah dengan segera lima perkara sebelum datang lima perkara waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu kesehatanmu sebelum datang sakitmu, kekayaanmu sebelum datang kefakiranmu waktu luamu sebelum datang waktu sibukmu ...kehidupanmu... ...dan kehidupanmu... ...sebelum datang kematianmu... ...biruittal oleh Al-Hakim dan selainnya dari Ibn Abbas... radhiyallahu anhumah... Wahai para pemuda dan pemudi harapan umat... ...tataplah kehidupan untuk masa depan... ...jadilah orang yang paling bermanfaat bagi manusia... ...dan jadilah orang-orang yang berberkah... ...dimanapun kalian berada... ...sebagaimana keberadaan Nabi Isa alaihi salam yang berkata... Waj'alani mubarakan ainama kuntu. Dan Allah telah menjadikanku sebagai orang yang diberkahi di mana saja aku berada. Wahai kaum muslimat, wahai para perempuan kaum muslimin, penghormatan dan penjagaan Islam terhadap kaum perempuan adalah suatu nikmat yang sangat agung. Tidak pernah tercatat dalam sejarah umat manapun bahwa ada yang melebihi syariat Islam dalam hal pengagungan terhadap kaum perempuan. Oleh kerana itu, suatu hal yang sangat mengherankan bahawa banyak dari kaum Muslimat yang berkiprah kepada perempuan-perempuan kafir yang tidak pernah mengenal mana suatu kehormatan. Allah telah memerintah: Ya ayuhan Nabi, kulli azwajik wa banatik wa nisail mu'minin yudnina alehin min jalabihihna. Dialah keadaan yang ia uratnya, fana yuadzil. Wakan Allahu Wafuurar Rahimah. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang yang beriman, hendaknya mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal. Maka mereka tidak akan diganggu. Da Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kau Muslimin dan Muslimat jemaah salat fit yang berbahagia. Pada hari kemarin kita dimuliakan dengan bulan Ramadhan tiada terasa waktu terus bergulir dan hari ini kita telah meninggalkan Ramadhan itulah hari-hari kehidupan yang berjalan tanpa henti menuju suatu yang pasti kehidupan akhirat yang kita semua akan berdiri di depan Allah Subhanahu Wataala wataku yau manturjauna tihilah Allah thumma tuwaqa kullu nabti ma kesabet wahum la yudlamun dan pelihara ala diri kalian dari azab, dari siksaan yang akan terjadi pada hari yang pada waktu itu kalian semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diberi balasan sempurna terhadap segala sesuatu yang telah mereka kerjakan. Sedangkan sedikit pun mereka tidak diolimi. Perbaharuilah lembaran-lembaran kehidupan. dengan Perbaharuilah lembaran-lembaran kehidupan yang segala hasilnya juga akan kembali kepada kita. Man aamilan shalihan fa li wa man asa'a 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin abid. Barang siapa yang mengerjakan amalan salih, pahalanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, dosanya untuk dirinya sendiri dan Rabbmu sekali sekali tidak pernah menzalimi hambanya. Wahai umat Islam, wahai umat Islam. Bulan Ramadhan telah meninggalkan kain Bulan Ramadhan telah meninggalkan kita Siapa saya yang beribadah kepada Allah Menegakkan salat puasa dan zakat Membaca Al-Quran serta amalan yang lainnya Hanya di bulan Ramadhan Sesungguhnya Ramadhan telah berlalu Namun siapa saya yang menegakkan ibadah-ibadah itu kerana Allah Sesungguhnya Allah Maha hidup. Lagi Maha Kekal, serta Allah mencintai hambanya yang telah, yang telah menyelesaikan suatu ibadah kemudian menyambung ibadah tersebut dengan ibadah yang lainnya. Allah memerintah kepada nabinya nya Fa "Haidah Farog Sab, Wa ilah Robbi Kfarogab. Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Rob mula hendaknya engkau berharap." Dia kehidupan dengan ibadah kepada Allah pada segala keadaan dan pada setiap waktu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haytuma kunta wa atbi'is say'ata alhasanatamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kepada Allah di mana engkau berada dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Serta berinteraksilah dengan manusia. Dengan akhlak yang baik. Demikian direwetkan oleh Mahmud Tirmiri dari Hadis Abu Dhar. Kau muslimin dan muslimat. Bersyukurlah kepada Allah. Akan nikmat ketenangan, keamanan dan kecukupan. Pada hari Eid yang berbahagia ini. Sejumlah kaum muslimin menghadiri hari ini dengan linangan air mata. Serta berbagai duka dan nestapa. Oleh kerana itu, ulurkanlah tangan kebaikan. Dan tuangkanlah dari ketulusan hati kepada saudara-saudara seagama. Rasulullah SAW bersabda. Illa Tidaklah kalian mendapatkan pertolongan dan kelapangan rezeki. Kecuali dengan sebab memperhatikan orang-orang lemah di antara kalian. Demikian hadith. Saat bin Abi Waqtasi yang direwetkan oleh Imam Al-Bukhari Juga jangan lupa Kepada kaum muslimin di berbagai belahan dunia Di Suria, di Myanmar Dan selainnya Yang diliputi oleh berbagai kesedihan Curahkanlah doa dan bantuan untuk mereka Rasulullah SAW Mengingatkan Al-mu'minu lil-mu'minikal buniyan Ya syuddu ba'abahu ba'abah Saram mu'min bagi mu'min yang lainnya Seperti bangunan Sebagiannya menguatkan bangunan sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya demikian hadis Abu Musa Al-Asyari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim pada hari ini marilah kita selalu menghargai nikmat Allah dengan menggunakan hal dengan menggunakan nikmat tersebut pada hal yang dicintai dan diredai oleh Allah Jangan menggunakan nikmat Allah dalam dosa, maksiat, permusuhan dan memutus silaturahmi. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kita semua di atas segala nikmat dan melindungi kita semua dari segala musibah dan malapetaka. Sebagaimana kita bermohon kepadanya agar dia menerima amalan puasa, salat, zakat, sedekah, bacaan Al-Quran dan segala amalan salih, serta menjadikan amalan tersebut sebagai pembebas leher-leher kita dari api neraka. Semoga pada, tahunnya, semoga pada setiap tahunnya, kaum muslimin dan muslimat selalu berada di atas kebaikan dan ketakwaan, tergolong ke dalam Al-Fa'izin, orang-orang yang beruntung, Al-A'idin, orang-orang yang terlahir kembali bersih dari dosa. كل أمين وأنتم بخير من الآئرين والفائزين وتقبل الله منا ومنكم صالح الأمان وصلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشتغفرق وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته